السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهود لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa asyiru anna muhammadin abduhu Wa rasuluhu wabah Ayuhalikuwa Senang sekali rasanya saya bertemu dengan Antum Di masjid Sadar ya. Walillahilham Antum juga sadar ya. Tentang betapa besar Keutamaan berjamaah Salat subuh Disaksikan oleh dua kelompok malaikat malaikat siang sudah turun malaikat malam belum naik ke langit menyaksikan kaum muslimin yang berjamaah solat subuh qulilafila ya. ketika qur'an al-fajr kana mashib eh Pagi ini, insya Allah Ta'ala kita akan membahas sedikit tentang tersyabuh. Saya katakan sedikit, karena tersyabuh ini luar biasa. Entah berapa ratus e, perbuatan orang-orang kufar yang ditiru oleh kaum muslim. Yang ditasabuhi oleh kaum muslim perkataan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam saimah bin qari man tasabbaha bi qaumin fa huwa barang siapa yang bertasebbuh barang siapa yang bertersebbuh terhadap satu kaum kaum di sini tentulah non muslim barang siapa yang bertasebbuh ikut-ikutan meniru kebiasaan satu kaum yang di mana kalau kaum muslimin tidak ikut Tidak apa-apa Tidak masalah Ini kok ngikut gitu. Kalau kaum muslimin tidak ikut bermasalah nah Itu tidak masalah Artinya ada manfaatnya ya. eh, Ikut-ikutan meniru Yang bersifat tersebut Itu sesuatu yang Jika kaum muslimin tidak meniru Tidak masalah jika kaum muslimin menjadi repot kalau tidak meniru, tidak masalah. Ya. Kaum muslimin pakai handphone, pakai komputer, pakai mobil, ikutan apa pertama kali? Nah, ikutan. Ya. Berarti ini tasakur? Bukan. Ya. Kerana ini hal yang diperlukan. Apa kita mau mengatakan? Jangan pakai handphone. Tasakur sama orang-orang, Amerika yang pertama kali pakai handphone kan Amerika ya tentu akal yang sederhana pun tidak menerima menerimai bukan itu yang dimaksud dengan dasar jadi asal itu datangnya dari Yahudi Nasrani pasti haram? tidak yang sifatnya dunia yang sifatnya manfaat seperti telpon, handphone, mobil dan seterusnya tentu halal boleh ini yang sifatnya enggak ada gunanya dan itu diawali oleh orang-orang Tufar. -orang lalu kita mengikuti. Ya. Jam 12 malam niup trompet. Ya. Ada manfaatnya tidak? Ya? Jam 12 malam keliling kejalanan, niup trompet. Ya. Apa manfaatnya? Apa uh, faidah dari ini? kalau handphone, mobil kan jelas. ah Ini yang dimaksa. Sementara yang mengajarkan ini, yang mengawali uh, budaya kebiasaan nyup trompet jam 12 malam dan kenapa mesti malam 1 Januari? Ya. Yeah. Kenapa mesti malam Januari? Beda ini, kan itu bisa bedain 1 Januari dengan 2 Januari. Bisa bedain? Kan? Coba profesor doktor mana yang bisa membedakan antara 1 Januari dengan 2 Januari? Enggak jelas. Matahari terbit sama udara Hujan panas Apa bedanya Nah dari sini keluar hukum bahawa Kita sebagai manusia Tidak boleh membedakan satu hari Dengan hari lain Kecuali sesuatu yang merupakan Perjanjian agar enak Kita jualan dari Senin sampai Jumat ya Kita sekolah dari Senin sampai Sabtu ya Di situ libur ya Tapi kalau malam 1 Januari Harus meniup trompet Dan seterusnya Ah, ini ini menyaingi syarihan ya. Sebagaimana Antum juga tidak bisa e, menjawab Apa bedanya 17 Agustus dengan 16 Agustus ya. Antum lahir tanggal 1 Desember Antum lahir tanggal 1 Desember Apa bedanya 1 Desember Antum dengan 2 Desember Tidak bisa jawab Kenapa di tanggal 1 Desember Antum niub Lili menyalakan Lili. Udah nyala, ditiup lagi. Nyanyi, bibi setuju ya. Ah ini pas, tanggal satu pun. Padahal enggak ada bedanya. Antum bedakan untuk menunjukkan ni saya ni sekarang. Nah, termasuk ini di apa oh, kalender Islam ya satu mukawam. Satu Muharram dengan dua Muharram apa bedanya? Enggak bisa jawab. Ya. Termasuk 27 Rajab dengan 26 Rajab apa bedanya? Antum enggak bisa dijawab. Siapapun enggak bisa jawab. Nah, sekarang saya nanya. Satu sawal dengan sehari sebelum satu sawal berarti 30 Ramadhan. Satu sawal dengan 30 Ramadhan, apa bedanya? Anak kelas 5 SD bisa jawab. Apa bedanya? 30 ramadan dengan satu sawah. 30 ramadan wajib kita berpuasa. Siapa yang tidak berpuasa. Maka ancamannya. Gantung kakinya di atas. Kepala di bawah. Dipukul dengan batu keluar. Darah dan nanak. Dari mulut dan hidungnya dan seterusnya. Ini ancaman orang yang tidak berpuasa. Di hari terakhir bulan ramadan Di bulan-bulan ramadan. Sementara sehari setelah itu yaitu satu sawal puasa malah puasa malah perduksa wajib makan wajib minum ada salat 2 rakaat di situ diteruskan dengan khutbah aliyah. -ali. Siapa yang membedakan ini Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu ini menunjukkan bahawa kita tidak boleh menyaiingi syariat kita tidak boleh menyaingi Allah. Allah yang berhak membedakan satu hari dengan hari yang lainnya dengan cara begini, cara begitu. Ya. Sebagaimana 10 Zulhijah dengan 9 Zulhijah. Eh anak lulusan az bisa jawab. Tanggal 9 Zulhijah ada eh ah, puasa Arafah you got yang bisa menghapus dosa setahun yang lalu sehari kemudian di 10 Zulhijah haram berpuasa wajib makan wajib minum bahkan tabu-tabuhan yang tadinya eh, dikatakan oleh nabi suruling setan haram untuk hari syu buli oleh karena itu ketika Abu Bakar mengatakan mismaurun min mazamir ini suruling setan ketika melihat Dua jariah memakai tabu-tabuhan, menyuarakan tabu-tabuhan sambil bernyanyi di hadapan Nabi dan Aisyah. Apakah tanah bidak Umayyah abu fa innal yoom yang mulai? Biarkan mereka berdua, wahai Abu Bakar biarin. Kenapa? Karena sekarang dari raya. kemarin kemarin tidak boleh sekarang boleh Siapa yang membolehkan Allah Robul Alamin? Ini. Sontok sedikit tentang Tasabku. Ya, dari sini antum bisa tahu apa itu Tasabku. Mana yang eh, tidak boleh kita berTasabku? Sesuatu yang eh, tidak ada gunanya, tetapi kita ikuti ikutkan. Sodara Rasulullah terbukti kebenaran sabda Rasulullah bahawa kaum Muslimin akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sejengkal demi sejengkal sahasta bi sahasta la tatba'una sunan rabbika kana qabla kum sifran bi dira'i bahkan apa laudakhul ujuq radbin seandainya yahudi dan nasrani itu masuk ke dalam lubang dop dop sering diartikan dengan diawah saya kira terjemahan ini kurang tepat karena dop yang ada di padang pasir di Arab itu mempunyai lubang yang sangat gelap Lubang-lubang yang luar biasa dalam, dan mereka memakan tumbuh-tumbuhan. berbeda dengan biawak di negeri kita ini, walaupun mungkin secara bentuk hampir sama. Biawak di negeri kita ini makan daging, kan, makan ikan dan bertari ya, makan bangkai. Ya. Maka untuk uh, menghalalkan biawak di negeri kita dengan hadis Rasul membiarkan Khalid bin Walid dan beberapa sahabat makan daging dob. Aini saya kira perlu ditinjul lagi, ya. Bukan itu pembahasan kita. Haddalah sudah korujuk ketika Yahudi dan Nasrani masuk ke dalam lubang biawak. Hanya orang yang tidak waras yang mau masuk ke lubang biawak, lubang tong. Kenapa? Satu, tidak ada manfaatnya, berbahaya, ya kan? Dan dalam, gak waras orang yang mau masuk lubang tong. Tapi jika Yahudi dan Nasrani masuk pelubang dok, tidak kau temui, kalian pasti akan ikut masuk juga. Sodara Rasulunnoh terbukti kebenaran sabda Rasulunnoh. Betapa perbuatan-perbuatan yang tidak waras diikuti oleh kaum Muslimin. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani yang mengawal. Contohnya apa lagi? Ya, saya kira sulit dikatakan waras dan ya, jam 12 malam enak-enaknya tidur ya kan istirahat ini malah kejalanan. Miqturun fa saya kira sulit dikatakan waras ya kan. Coba ya. Coba seandainya seandainya kaum muslimin tidak melihat yah bidan Nasrani orang-orang barat mengajarinya uh, melakukan saya kira enggak. Saya kira. Enggak. Ya. Kemudian Miqbilin tadi ya, berhubungan dengan hari kelahiran ini pun jelas sesuatu yang tidak ada manfaatnya tetapi kaum Muslimin ikut ikutkan. Saya sebutkan contoh yang kecil kecil dulu sebelum nanti contoh yang besar. Karena tasawuf ini bukan hanya masalah kecil sampai di sini kita baru membahas masalah yang kecil. Ya, yeah. uh, saya kira antum bisa jawab. Bisa menjawab ketika saya bertanya kepada antum kalau ada tamu Masuk ke rumah kita, ya, yang pertama kali kita persilahkan kepada tamu kita yang kita hormati, yang kita undang, itu apa itu, ya? Ha, duduk. Ya, sekiranya semua orang tahu, kalau ada tamu, apalagi itu kita undang, begitu, jam, begitu datang langsung silahkan duduk. Semua orang tahu, menghormati ya duduk, bisa di kursi, bisa di sofa, bisa di lesehan. Artinya ada tempat duduk. Ya. Yeah. Nah sekarang, sekarang. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Saya nggak tahu ada apa nggak. <tuh> ada orang yang undang dua ratus orang. Ada orang yang undang lima ratus orang. Resepsi pernikahan. Yo subuh, apa makanan yang luar biasa. Enak-enak, lezat-lezat, mahal-mahal. Tapi. Tidak ada satupun tempat duduk. Tidak ada kurs. Orang disuruh makan sambil berdiri. Ya. Ini datang dari mana? Mesir? Bukan. Saudi? Bukan. Kuwait? Yaman? Bukan. Yahudi dan Latrah? Semua tahu ini dari mana? Ini bukti kebenaran sabda Nabi. Apapun yang datang dari barat, kaum muslimin mengikuti begitu saja. Apapun yang datang dari Yahudi dan Nasrani, bahasa Nabi ya, alia hut warna kalian mengikuti jumlah dakwah dulu. Jaman ya. saya kecil, mungkin antum ngalamin ya, tamu luar biasa, tamu datang, disuruh ya, duduk, terus kita punya petugas khusus bawa makanan diladeni -dila nikmat seperti ini ya hampir-hampir hari ini enggak ada enggak ada cara seperti ini ya sebelum cara berdiri suruh apa suruh ambil sendiri ngantri biasa kan bahkan pertemuan ustaz-ustaz juga begitu ya pertemuan ustaz-ustaz suruh ngantri ya Bawa sendok mampirin di nantri. Ya. Kayak ulu langsung. Padahal tamu undar lantar hormat. Ya. Sampai di kementerian. Sampai di. Dianggap biasa. Kenapa? Ya itu tadi. Mengikuti bagaimana aliyahudwan nasol. Ya. Enggak, enggak beras. Nah inilah. Hal-hal kecil. Yang mestinya menyadarkan kita. Tanpa dalil. Antum bisa sadar. Iya ya. Ia, ya. Nah, sekarang saya akan bahas yang pagi tadi. Dan ini besar. Hukum oh, Sri Minit tidak boleh mengikuti cara beragama Yahudi dan Nasrani. Dan itu kita minta kepada Allah, kita mohon kepada Allah berapa? 17 kali dalam sehari semalam. 16 kali, 15 kali dosa, dosa besar. Siapa yang memohon kepada Allah agar tidak mengikuti cara Yahudi dan Antrani sehari semalam cuma 16 kali, cuma 15 kali dosa besar. Saya yakin antum yang belajar tahu apa yang saya maksud. Surat mana yang saya maksud? Surat Fatihah. ketika kita memohon kepada Allah, di Nasratal Mustaqiim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. <coughs> jalan yang lurus itu yang kayak apa? Bawalah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tunjuki kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Jalan yang jalan yang lurus itu jalannya siapa? Dijawab oleh ayat selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Dijelaskan di surah An-Nisa. 69 minan nabiyyi wasiddiqi wasuhada wassolihin wa hasnalu laika rafiqun Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Yang pertama para nabi. Para nabi, Ketemu orang-orang yang telah diberi nikmat para nabi. Nabi banyak. Berapa jumlah nabi? Ya, 124.000 124 ribu utusan allah. Di antara 124 ribu ada berapa yang Rasul? 313. Dalam satu riwayat 315. Ada berapa yang dipisahkan dalam Al Quran? 25. Ada berapa yang ulul asmi? 5. Ada berapa yang alirul maal, alirul rahman? 2. Orang Baik utama semakin sedikit semakin sedikit semakin sedikit. Ya. Nah diantara 124 ribu nabi siapa yang paling mulia? Rasulullah. Tentu Nabi Muhammad SAW ada sekali. Ketemu kita. Jalan mana Siratul Mustaqim itu ngikutin siapa? Tahu satu. Rasulullah SAW ada sekali. Sampai di situ tidak. Minat nabiin wasidiki. Para Sidik, Sidik banyak, Sidik banyak. Siapa Sidik terbesar? Sidikul akbar Sidik terbesar. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Ketemu dua. Ya. Jadi kita nikmat siapa? Rasul Abu Bakar. Ketemu dua. Wah Orang shuhada orang-orang yang mati syahid. Orang-orang mati syahid itu banyak sekali. Siapa syahid terbesar? yang ketika masih hidup sudah dinyatakan sebagai syahid. Luar biasa ya. Umumnya kan sudah mati dulu, mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa, mati terkena taun, mautun sakit perut, ya, dalam peperangan baru dinyatakan syahid. Itu pun harus Nabi sallallahu alaihi Kalau bukan nabi tidak boleh. Ada orang berperang dalam oh Allah kita katakan si fulan syahid. Boleh? tidak boleh ada orang terkena uh, mati, mati sedang melahirkan mati atau terbakar atau tenggelam kita katakan si bulang syahid bolehkah tidak boleh tidak boleh ya hanya Allah yang tahu kita perahkan kepada Allah kecuali lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau berbicara berdasarkan wahyu umma ya. yanthu al-hawa in huwa illa wahyu yuha nah di sini ada dua orang syahid Padahal masih yeah. Siapa? Umar. Ah. Umar dan Usmar Ketika mereka berempat Berada di atas gunung Uhud Karena satu khajiat keperluan Mereka berempat berada di atas gunung Uhud Rasulullah, Abu Bakar Kemudian Umar, kemudian Usmar Tiba-tiba Uhud berguncang seperti gembang gitu ya. Nabi mengatakan usbud ya ummu. Diam engkau wahai ummu. Wa Fa inda hawqukum al-yawm an-nabi was-siddiq was-sahibi. Diam engkau wahai ummu, di atasmu sekarang ini ada seorang nabi. Ada seorang siddiq dan ada dua orang sahbi. Ada dua orang sahbi. Siapa yang dimaksud? Umar dan Utsman. Ah ketemu kita. Jalan yang lurus. Jalan yang sudah ditempuh oleh Rasul Abu Bakar, Umar, Usman. Minanya diyin, wasiddihin, wasyuhadah. Satu lagi. Wasalihin. Orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Banyak saleh. Siapa yang paling saleh? Tentu para sahabat. Sebelum yang lain saleh, mereka sudah saleh. Belum ada di muka bumi ini orang yang sholat, mereka sudah sholat. Belum ada di muka bumi ini orang yang puasa, mereka sudah puasa. Dan mereka puasa bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, cihar bersama Nabi, membela Islam sakit, disakiti, dizalimi bersama Nabi. Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia semulia mereka. Siapa? Para sahabat pada umumnya. Ya Ali, ya Tuhaf, ya Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Abu Hurairah, Abu Mas'ood, semuruh para sahabat. Rohiymahu anhum rodu anhu, akalahum jannah. Amriddo kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Dan Ammah telah jamin mereka semua masuk surga. Ada jaminan surga buat Imam Syafi'i? Jawab, enggak ada. Enggak ada satu ayat satu hadis Imam Syafi'i dijamin masuk surga. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Muhammad, enggak ada. Ya, apalagi kita tentunya. Berharap besar imam safi masuk surga tapi jaminan serada lerga. Adapun Abu Rayyoh dijamin ibnu Masud dijamin ibnu Abbas dijamin seluruh sahabat manusia manusia yang bertemu nabi beriman kepada nabi Aaris shallallahu salam masuk dalam keumuman atau bahaya seratus dari Rodiyom Allahumma baraduwan waddallahu jannah. Allah hidup pada mereka mereka hidup berallah dan Allah jamin mereka semua masuk surga Nah, tahu lah kita jalan mana yang merupakan jalan yang lurus itu jalan yang pernah ditempuh oleh rasul dan para sahabat itu ada yang lain enggak ada ada jalan lurus yang lain ada jalan yang benar yang lain? ada cara ibadah yang lain enggak ada hanya milik mereka benaran itu rasul dan para sahabat maka jika sebuah ibadah Uh, ritual agama mendekatkan diri kepada Allah kok tidak pernah ada di zaman Rasul dan para sahabat maka tertolak tertolak dan itu sampai nabi man amalan laisa alihi yamruna wa di sini disebut amruna bukan amri ya yeah. barang siapa yang beribadah dan tidak mengikuti cara kami kami yang dimaksud Rasul dan para sahabat Bukan Rasul doang, Rasul dan para sahabat Kenapa kita tidak Mencukupkan diri dengan Rasul Pertama, ini perintah Allah dan Rasulnya. Mereka Al-Quran dan Sunnah membawakan Rasul dan para sahabat, bukan Rasul saja Yang kedua Ada beberapa perbuatan Nabi Yang tidak boleh kita ikuti Ada beberapa perbuatan Nabi Yang tidak boleh kita tiru sekarang, adakah perbuatan sahabat yang tidak boleh kita tiru? Tidak ada. Karena sahabat dengan kita persis manusia biasa. Adapun kita dengan Nabi Muhammad SAW, tidak. Beliau Nabi, kita bukan. Ayah kita itu, walaupun tidak banyak. Ya. Apa perbuatan Nabi yang tidak boleh kita ikuti? Dan itu ibadah. Ya, nikah, sembilan. Sebelas. Sebelas. Yang dua akan meninggal atau dicari. Sembilan uh, itu ketika beliau wafat. Beliau wafat, istri beliau sembilan. Ya, yeah. nah, Khadijah tidak masuk di ke situ. Kemudian yang dicerai itu wanita yang ditipu oleh kaumnya itu ketika malam pertama Nabi datang ke kamarnya, masuk ke kamarnya, wanita ini mengucapkan ucapan yang sangat menyinggung Nabi. A'udhu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Lalu dicerai dan seterusnya. Uh, nikah lebih dari Apalagi ah, puasa wisam yang puasa wisam tidak ada satupun ulama yang membulihikan mengamalkan puasa wisam Nabi sering puasa wisam sudah maghrib tidak makan apa apa tidak minum apa apa diteruskan sampai sahur tidak boleh Dan ini ibadah kan ini ibadah tidak boleh kita ikuti kenapa para sahabat tidak ada yang mengikuti apalagi Mengakikahi diri beliau ketika beliau Sudah jadi Nabi Walaupun riwayat ini berselesaikan Seandainya riwayat ini sahih Maka tetap kita lihat para sahabat Ketika riwayat ini sahih Seandainya riwayat ini sahih Nabi betul mengakikahi diri beliau Ketika beliau sudah dewasa jadi Nabi Lihat para sahabat Kalau itu sunnah Nabi Dan berpahala Dan ajaran Islam Tentu para sahabat berbondong-bondong Para Sahabat itu untuk mencopet Nabi mengikuti Nabi, tidak pakai pikir-pikir. Semit -pikir. nawa apa? Apa yang dilakukan oleh Nabi langsung diikuti. Itulah para Sahabat. Nabi solat memakai sendal mengimami para Sahabat. Itu itu di tanah lapang ya. Beliau dibisiki oleh Cipri bahawa di sendalmu itu ada, qazar, ada kotoran, ada najis. Seketika sendal beliau beliau lepas. Para sahabat melihat Nabi melepas sendalnya maka serempak mereka melepaskan sendalnya. Itulah para sahabat. Tak tahu kalau sendal Nabi terkena najis. Itulah sahabat. Jadi mengikuti Nabi itu tak pakai pikir-pikir. Ya. Yeah. itulah pak. Banyak dari kalau kita kebanyakan mikirnya. Yeah. Mau ikut Nabi mikir. Yeah. Mau memanjangkan jenggot, mikir. Mau pakai jilbab, mikir. Ramah. Ah itulah kita. Mereka subhanallah. Begitu turun Al-Ahzab 59, An-Nur 331 tentang perintah jilbab. Itu wanita-wanita ansor melepas kain burdeng mereka. Burdeng dilepas, langsung ditutupkan. Inilah para sahabat. Sani'na wa'ata'na terhadap Nabi SAW oleh karena itu apa yang sahabat tidak lakukan padahal itu dilakukan oleh nabi berarti itu bukan sunnah berarti itu bukan ajaran islam itu khususnya nabi saw ya. nabi melemparkan uh, apa pelepah kurma di atas kubur beliau mengatakan mayat yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa Selagi pelepah kurma itu bagi dua oleh beliau ya, masih basah, e, Allah akan meringankan azab bagi penghuni kubur ini. Perbuatan nabi sendiri. Sunnah kita mencari pelepah pisang atau daun-daun di atas taruh di atas kubur, kalau kita siara. Nanti dulu lihat sahabat. Sahabat melakukan apa tidak? Kalau tidak, berarti itu bukan sunnah. Mustahil kita lebih pintar dari sahabat mustahil kita lebih faham dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Tolak. mustahil. Kita ini siapa? Ya. Oleh karena itu muncul faidah yang sangat besar. "La ukana khairan, basabuna ilai." Kalau sebuah amalan itu benar, baik diridai Allah, pasti para sahabat yang pertama kali melakukannya. Pasti para sahabat yang pertama. Kali. Ya. Nah, setelah kita memohon kepada Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya apa turusan ayat ini? <tuluh>, ya. Wa bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, wa bukan yang dimurkai. Ghairul maddubi Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah diutuk oleh Allah dilaknat oleh Allah diterangkan langsung oleh Nabi Al-Maktubi alaihim um al-Yahoo langsung lisan Nabi yang menerangkan bukan Imam Syafi'i lagi bukan Ibnu Abbas lagi langsung Nabi yang menjelaskan bahawa Al-Maktubi alaihim adalah dia berarti. Membaca Al-Fatihah ini kita memohon kepada Allah. Ya Allah tunjukilah kepada kami. Jalannya Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya Yahudi ya Allah. Bukan si Yahudi ya Allah yang kami ikuti. Waladolin. Dan bukan jalannya orang-orang dol. Nabi menjelaskan siapa Abdaolin? An-Nasara. Nabi langsung menjelaskan. Bahawa Abdaolin adalah Nasara. Jadi dari sini kita memohon kepada Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus yaitu jalannya Rasul dan para sahabat. Bukan jalannya orang-orang Yahudi dan bukan jalannya orang-orang Nasrani. Itu yang kita minta minimal 17 kali dalam sehari semalam. Dalam sholat lagi. Sebaik-baik doa dalam sholat. Ya. Yeah. Permohonan sedekat-dekat uh, kita dengan Allah sedang, sedang sholat, sedang setuju. Ya. Yeah. Ya. Bagaimana sesuatu yang kita minta kepada Allah tujuh belas kali minimal dalam sehari semalam kita langgar sendiri. Betapa banyak dari kita yang justru mengikuti ya ijabuddi, mencampurkan antara masjid dengan kuburan perbuatan jahat. jadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, masjid, perbuatan jahat. Al-Yahud 4 hari sebelum Nabi wafat. Boleh ulang lagi apa yang telah beliau peringatkan kepada kaum muslimin selama bertahun-tahun. 4 hari sebelum beliau wafat, beliau berpesan lagi, laa anallahu liyabuda wa lassara. Allah melaknat mengutuk Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka menjadikan kubur-kubur para Nabi menjadi masjid. Lihat. Kubur para Nabi. Dijadikan masjid tempat ibadah. Dikutuk dilaknat oleh Allah. Apalagi kubur yang bukan Nabi. Lihat hari ini kaum muslimin. Entah berapa ribu masjid-masjid kaum muslimin. Ada kuburannya di sini bersatu dengan kuburan bahkan berpesan berpesan kepada keluarganya kalau aku meninggal tolong kubur di masjid ini kan enak kerja oh, bari banyak yang nyolatin ya. pakai rohim enggak pakai dari banyak dari kita beribadah ini beragama pakai logika pakai akal pakai nurani tidak pakai dari ya. kalau pakai dari tadi tidak boleh antara kubur dengan masjid tidak boleh menyentuh Ah mereka lebih fikih dengan akalnya. Lebih fikih, lebih percaya dengan otaknya, pikirannya. Si dan baca Al-Qur'an kan enak ada didengerin dari dari kubur, ya. Oh itu enggak pakai deny. Sementara Nabi mengatakan la taj'alū buyūtaqum maqābir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kubur. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Agar rumah kalian tidak sama dengan kuburan, maka baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Iqa'u surat al-Baqarah. Baca lah surat al-Baqarah. Baca ayat-ayat Al-Quran. Kalau tidak, berarti sama dengan kuburan. Berarti di zaman Nabi, ada enggak baca Al-Quran di kuburan? Tentu enggak ada. Kalau enggak ada, Nabi enggak akan bersabda seperti ini. La taj'a'nubuyutakum makabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi seperti kuburan Agar tidak sama seperti kuburan Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian Nah, hari ini sebagian kaum kita Justru bawa Al-Quran ke kuburan ya? Bacalah di musid, bacalah di rumah Di kuburan tempat orang mati Tempat kita berziarah. Tempat kita tak fakur bahawa kita akan seperti dia, seperti mereka. Yeah. Ya, betapa kaum Muslimin justru bertasuk dalam hal yang sangat besar, man hati, dalam hal yang sangat besar. Antum tahu ciri khas Yahudi, dan ini dituduh oleh sebagian kaum Muslimin. Jadi khas Yahudi, berilmu Berilmu Yahudi Tapi tidak Beramal Jadi ilmu itu dikumpulkan, dikumpulkan Dikoleksi, tidak ada amal Itulah Yahudi Sampai mereka mengatakan Sesama mereka Tanyakan kepada Muhammad Tanyakan kepada Muhammad Tentang Ruh Coba, kalian tanya Sama Muhammad tentang Ruh kalau dia jawab, berarti dia bukan nabi. Tapi kalau dia diam saja, enggak jawab, berarti dia nabi. Ucapan seperti ini menunjukkan uh, mereka betul-betul berilmu, tahu betul bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul, tahu persis. Bahkan mereka tahu tentang nabi Muhammad Sallam persis mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Siapa yang tidak kenal dengan anak kita sendiri? Ya Ada tumpel di punggungnya, ada ini di pantatnya. Kita tahu anaknya, ngurus dari bayi. Kira-kira begitu Yahudi kepada Nabi Muhammad senang. Ada cap kenabian di sini, ada ini Yahudi tahu. Bahkan bukan hanya fisiknya, cara tidur Nabi mereka tahu. Mereka baca Taurat, mereka baca Injil. Taurat dari Allah, Injil dari Allah. Kan mereka tidak sanggup merubah semuanya. Para pendeta dan pastor tak sanggup seluruh Taurat dan Injil dirubah-rubah, masih ada kalimat yang hak di dalam Taurat dan Injil. Bahkan sampai hari ini, khusus Taurat, al-Ahmadulillah, perjanjian lama itu masih ada kalimat la ilaillallah ma'siyahnya. Ada. Adapun Injil sudah sudah sulit ditemukan, tentu bukan pasaran. Ya. Masih ada di Tawakal di perjanjian lama. Mereka sampai tahu bagaimana cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi, gimana cara tidur Nabi? Jangan-jangan malah antum yang enggak tahu. <tuk> eh? Yahudi tahu cara tidur Nabi. Antum enggak tahu? Ya? Sifat tidur Nabi. Eh? Ketika ditanya oleh Aisyah Ya Rasul, apakah engkau tidur dulu sebelum salat witir? Nah, Nabi menjawab, ya. Yanamu ainaya, walayyanamu kulbi. Ya, yang tidur adalah mataku. Adapun hatiku tidak tidur. Mata nabi tidur, terpejam. Hati beliau tidak pernah tidur. Berbeza dengan kita. Ya. ya, matanya, ya hatinya, semuanya lah pula semuanya. Oh, dia ya apa apain ini tidak berasa. Itulah kita. Nabi tidak. Hati beliau tidak pernah tidur. Ya, ini di, diketahui oleh orang yang tahu. Oleh karena itu, salah satu dari mereka akhirnya masuk Islam. Dan sedikit sekali yang mungkin ada tiga, ya. tiga atau empat. Ah, salah satunya ini, ya, Abdul Mubin, Abdul Mubin Sama. Ini salah satu. Gara-gara apa? Gara-gara e, mengajukan me, pertanyaan dan dijawab dengan jawaban yang menakjubkan. Abdurrahman bin Salam beberapa hari Nabi hijrah ke Madinah. Abdullah bin Salam kan sudah tinggal di Madinah sekian lama. Orang-oranglah ini ada di Madinah, di Mekah tidak. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, e, Abdurrahman bin Salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sebelumnya ketika melihat wajah Nabi Abdullah bin Salam mengatakan ini adalah wajah manusia yang tidak pernah bohong ya. Jadi di sini keluar hukum bahawa. adanya perasaan. Adanya perasaan yang Allah berikan kepada seseorang salah satunya Abdullah bin Salam. Bisa tahu ya. Ada beberapa orang ulama yang bisa tahu melihat wajah ini begini ya. ah, tentu kita enggak usah sok tahu ya. Kalau Abdullah Salam memang tahu ya, dikasih tahu oleh Allah eh, berilmu dan tidak semua ulama bisa ya. Adapun kita enggak usah total. Ini wajahnya memberikan. Ya. Ini jangan, ini bisi sama dia jangan, ini wajahnya jangan. Ah jangan. Ya. Enggak semua orang dikasih ilmu seperti ini. Abdullah bin Salam dikasih ilmu. Begitu melihat wajah Nabi, Abdullah bin Salam langsung mengatakan ini wajah manusia yang tidak pernah buta. Nah, setelah itu Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Dengan tiga pertanyaan. Dan Abdullah bin Salam meyakinkan e bahawa kalau bukan Nabi tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan. Kalau bukan Nabi tidak mungkin bisa menjawab tiga pertanyaan. Apa yang pertama? Tanda besar apa munculnya hari kiamat? Munculnya hari kiamat kan ada beberapa. Oh, Menjulnya Bejal, Ya'jud Ma'ju, Turunnya Nabi Isa, Mata Hari Terbit Dari Barat dan seterusnya ah, Yang pertama Kemudian Makanan apa Yang pertama kali Dimakan oleh penduduk Surga Kalau bukan Nabi, tidak mungkin bisa Menjawab pertanyaan ini. Yang ketiga Kenapa seorang anak Kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya. Diriwayatkan, kenapa seorang anak kadang laki, kadang perempuan? Jadi ada dua riwayat. Saya kira yang lebih uh, sahih yang pertama. Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibu? Satu persatu dijawab oleh Nabi. Oh, Bahwa tanda besar pertama datangnya hari kiamat adalah munculnya api dari yang. Bahawa makanan yang pertama kali akan dimakan oleh penduduk surga adalah bin kabidil pun, hati, hati ikan. Ya. Antum jangan bayangin ikan tongkol, ambil hasilnya. Oh ini ya. Surga ya. itu ma'ainun ro'ad, walau dunun sami'at, walakatara ala kalbi bashar. Kenibatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Belum pernah terbayangkan oleh oleh Belum pernah terdengar oleh telinga Belum pernah terbayangkan oleh hati Ya Walaupun namanya ada Kan nama-nama kenikmatan makanan minuman e, Surga Namanya ada di dunia kan Ada susu Madu, sungai, wanita cantik Itu semua kan ada di dunia Iya kan Semua ada di dunia e, Anggur, kurma, e, pisang Itu semua kan ada di e, dunia disebutkan surga tapi persamaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga persamaannya cuma satu apa namanya doa. namanya saja anggur sungai ya adapun wujudnya jauh sekali. antum tahu sungai di surga itu tanpa tanpa palit bisa cari sungai yang gak ada paritnya ya. jadi rata gitu terus sungai dalam itu sungai di surga, luar biasa ya ya itu hati ikan kali lagi jangan dibayangkan begitu uh, doang ya uh, hati ikan ya makan. sering makan ya. kenapa bukan oh, roti ini itu daging nikmat luar biasa Kenapa seorang anak kadang mirip ayahnya, kadang kadang mirip ibunya? Dijawab oleh tadi, mirip ayah apabila sabakoma uhumaaha air ayah mendahului air ibu. Mirip ibu jika sabakoma uhamaahu apabila air ibu mendahului air ayah. Ini bahasa Nabi SAW. Ya tentu bahasa kedokteran mungkin sedikit berbeda ini bahasa nabi ah dari sini ee, para dokter ditantang ini ya, untuk menerjemahkan sabda nabi ya apa islam Mereka alaihi wasallam atau apa ya ee, kita enggak tahu ini sabda nabi alaihi wasallam dengan tiga jawaban ini Abdullah bin Salam tidak ada pilihan lain dia bersyahadat dia masuk Islam dan ini pelajaran baru uh, Barangkali buat antum yang belum tahu Siapa yang itu, mayoritasnya Maka Abdullah bin Salam Memohon kepada Nabi Ya Rasul Jika Engkau bertemu dengan orang-orang Yahudi Jangan beritahukan Rahasiakan dulu Kalau aku sudah masuk ke Tanya kepada mereka, siapa aku Tanya komentar mereka Penilaian mereka tentang diriku Abdullah bin Salam Ya, benar Bertemu dengan orang-orang Yahudi Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi Wahai orang-orang Yahudi Siapa Abdullah bin Salam itu Menurut kalian orang seperti apa Abdullah bin Salam itu oh, oleh orang -orang, Huwa khairuna, Dia adalah manusia terbaik kami Ayahnya juga orang terbaik dari kami Oh begini, begini Disanjung setinggi lagi Ya, lalu Nabi mengatakan bagaimana jika dia masuk Islam. Ya, mereka menjawab enggak mungkin. Kami berlindung ke Romo. Naud ya, naudzubillah kadarkah ya, naudzubillah bezalik ya. Kalau sampai dia masuk Islam, naudzubillah hendaklah. Ya, nah, gitu. <tuh -tuh. Nabi mengatakan dia masuk Islam. Dan Abdurrahman bin Salam menampakkan diri bersohadar masuk Islam. Apa kata mereka? Abdullah bin Salam bin Sherin Abdullah bin Salam adalah orang yang paling buruk orang yang paling jahat orang yang paling pembohong dicaci mati, habis-habis ya, ini Yahudi sampai kapan? sampai hari ini Yahudi itu kalau mau menilai orang suka-suka mereka ya. lihat media-media oh, mereka, suka-suka mereka Islam teroris, Islam ini, Islam begitu Suka-suka mereka, itulah Yahudi Maka rugi Kalau kita baca media mereka Rugi Itu kampanye mereka ya. Mana media yang tidak dikuasai oleh Yahudi Sedikit sekali, sangat-sangat Sedikit sekali Ya Berita ini, berita itu, berita Maka kaum muslimin akan menang Setidaknya uh, Aman Jika tidak baca media mereka Ya Mendingan kita baca Al-Quran, Sunnah, Sabda-sabda Nabi. Jelas itu in. daripada baca media mereka. Rugi kita. Ya? Waktu habis? masih eh? Belum capek? Belum. Jangan ngomong, capek. Tanda apa ini? Tanda selesai? Oh, selesai. Ya mungkin habis ini kita lanjutkan dengan soal jawab. Barangkali ada pertanyaan dari uh, Antum, ya. Yeah. Uh, sedikit tentang Nasrani. Yang lebih dari Juda ya. Ciri khas mereka berilmu, berilmu, berilmu tanpa amal. Kalau Nasrani sebaliknya. Nasrani sebaliknya apa? Beramal, beramal, beramal tanpa ilmu. Ya. Yeah. Tidak ada ilmu bagi mereka untuk mendirikan gereja nggak ada ilmu, nggak ada ilmu tanpa ilmu sama sekali. mau menghadap ke utara, mau ke selatan, mau ke mana terserah mereka. ini bukti kan ya, berbeda dengan masjid. ini yang jelas saja masjid itu pasti menghadap ke kiblat. mau dimanapun menghadap ke ka'bah. ini ini mudah sekali kan dengan ilmu berarti. mereka nggak ada ilmu. yang penting gereja menghadap ke mana saja. Yang penting gereja. Ya, tidak ada ilmu sama ya. sekali. Islam luar biasa penuh dengan ilmu. Maka kalau antun diajak oleh seorang muslim, seorang ulat untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada ilmu, itu memang sudah sepantasnya. Jangan-jangan ya. ya, ilmu mulu. Ya. Kapan jihadnya ni? Kapan uh, actionnya ni? Ya. Teori mulu. Ilmu kan teori. Ilmu luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Dengan apa iblis dan para malaikat diwajibkan sujud tunduk kepada Adam dengan ilmunya Adam dengan ilmunya Adam. Adam ditanya, malaikat ditanya ini apa? Tak bisa jawab. Ini apa? Tak bisa jawab. Ini apa? Tak bisa, bisa jawab. Begitu tanya kepada Adam disebut dijawab satu persatu. Karena Allah mengajarkan itu sekedar nama-nama, bukan ini halal ini haram bukan sekedar nama. Ini apa? Ini gunung, ini apa, ini batu Ini apa, sekedar itu, itu ilmu Berharga ya. Dengan apa Nabi Yusuf dipenjara Gara-gara apa Gara-gara ya. ketampanan Ya kan Menggoda si tergoda si Zulaiha Gara-gara ketampanannya Beliau dipenjara Dengan apa beliau dikeluarkan dari penjara Dengan ilmu beliau Ya yang lain bengong menakwilkan mimpi Al-Aziz ini e, bermimpi melihat tujuh ekor sapi gemuk dimakan oleh tujuh, tujuh ekor sapi kurus kemudian ada e, tujuh tangkai gandum yang gemuk dan tujuh tangkai gandum yang kurus ditakwil dari awal sampai akhir luar biasa untuk melihat di surat Yusuf ilmu beliau dikeluarkan dari tujah ilmu luar biasa Nah orang Nasrani Yang sebagian kaum muslimin ikuti ini Apa? Beribadah tanpa ini Gak ada kehidupan ilmiah itu gak ada Beda Yahudi, Yahudi ilmiah Mana dalil, mana ininya Seperti tadi bin Nasrani tidak, mana dalil gak ada Ini kan ilmiah mana dalilnya kan? Mereka gak ada bertanya kepada Pendeta, pastor, pak pendeta Pak pastor. Mana dalil, ada contoh Perintah dari uh, panutan kita Nabi Isa Yesus suruh bikin gereja seperti ini ada salibnya seperti ini ya kemudian kita disuruh kebaktian nangis nangis Habis itu nyanyi nyanyi ya bawa orchen piano ke tempat ibadah apa ini diperintahkan oleh uh, panutan kita nggak ada pertanyaan seperti itu nggak ada kehidupan ini kan kalau tanya seperti itu karena memang agama itu harus mengikuti pendahulunya. Dalam hal ini, ya mereka tentu Yesus eh, Nabi bisa. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Ini persis sebagian kaum muslimin Yang tidak pernah nanya kepada kiai-kiainya, pembesarnya. Ya Pak Kiai, apakah Nabi mencontohkan seperti ini? Jadi kalau ada orang mati, nanti diulang-ulang eh, kematian itu, kesedihannya, ritualnya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Begini, Nabi mencontohkan Pak Kiai. Tidak ada pertanyaan seperti itu. Apa kata kiai sampai kapan? Ini hilang ilmiah. Ini kan pertanyaan wajib. Siapa yang kita ikuti? Tentu Nabi sallallahu alaihi dan para sahabat. Pak kiai pak ulama itu kan membawa. Nah, tentu pak kiai harus bisa sama. Ada ini. Memang Nabi mengajarkan seperti itu. Ya, waktu Khadijah meninggal, waktu Hamzah meninggal, waktu anak-anak beliau meninggal, kan anak-anak beliau meninggal semua ketika beliau masih hidup. Kecuali Fatimah, ya kan? Berarti kan berapa banyak puluhan Mungkin rasusan kematian Di zaman Nabi masih hidup nah, Ini ada riwayat ini. Nabi mentahlilkan 3 harinya Khadijah 7 harinya Hamzah 40 harinya Zainab Putri beliau, kan ada riwayat Kan tinggal baca Apa di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai Mudi, Ustaz Ahmad Mereka hilang Kehidupan ilmiah seperti ini hilang Apa kata dia ini? Sersari Berarti Mughalik Ya, oh, takliq buta. Seolah agama menjadi miliknya. Wa inna ilaha illallah. Ya, wadilka ya? ibadatuhum. Kata Allah kepada Adi bin Hatim ketika Adi bin Hatim ada subhat eh, ketika turun ayat bahawa orang-orang Nasrani menyembah para pendeta dan pastu menjadikan para akbar, para ruhan, pendeta dan pastor sebagai tuhan-tuhan. Adib bin Hatim mantan Nasrani kan? Ya Rasul, kami enggak pernah menyembah mereka. Kami enggak pernah sujud terukuk kepada mereka. Enggak pernah. Kenapa Al-Qur'an mengatakan Nasrani menyembah para pendeta dan pastor? Nabi nanya, "Apakah pendeta dan pastormu menghalalkan yang Allah haramkan?" Oh iya Adib bin Hatim tahu. Mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Babi Allah haramkan. Mereka halalkan. Ya. Dan selanjutnya banyak yang haram dihalalkan. Kalian ikut menghalalkan? Adi menjawab, iya. Kami ikut menghalalkan. Apakah mereka mengharamkan apa yang Allah haramkan? Nikah misalnya, kan halal. Diharamkan oleh mereka, para penelitian. Iya. Kalian ikut mengharamkan? Ia. Tilka ibadah tubuh. Itu yang dimaksud oleh Allah bahwa kalian menyembah mereka, menyembah pendeta dan pastur, mentaati tanpa dalil, mentaati seseorang dengan bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti menyembah. Tilka ibadat tuh, ya, sirkut ta'af istilahmu, syirik dalam hal ketaatan. Tak akan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada taat dengan bermaksiat kepada Allah dan Rasul syirkut tauah syirik secara tetap. Hari bertasabbuh. Gitu besar besar sekali. Kalau tadi kita kecil lah makan sambil berdiri, niup terompet Walaupun tetap dosa, hah sih kecilan ya. Enggak ya. sampai kubur. Ini bisa menyebabkan kekuburan. Beragama mengikuti cara Yahudi, beragama mengikuti cara Nasrani. Padahal Nabi sangat sangat Oh, semangat untuk menyelisihi uh, Yahudi dan Nasrani sampai sisiran, ya? sampai sisiran. Nabi kan waktu itu hijrah ke Madinah uh, belah tengah, rambutnya belah tengah. Diwahdat mengatakan seperti itu. Lalu ketika melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi di Madinah belah tengah juga, langsung oleh beliau ganti belah pinggir. Itu ya? sampai penampilan aja beliau belah sudi sama. Eh, bagaimana anak-anak kita malah bangga ya? Pemuda-pemuda kita bangga mengikuti Kebiasaan Yahudi dan Nasrani Nabi cuma sesia <tuh> Tidak bangga ya. nah, Ini kondisional tentunya Karena Nabi tidak bersabda apa Berbeda dengan cingkot Cingkot bukan kondisional Walaupun Nabi mengatakan Khaliful yahud, Khaliful uh, Nasara Khaliful uh, Majus, uh, al yahud. Selisih Yahudi, Nasrani, Majusi Panjangkan uh, cingkot, rapikan hukumis, Jangan sampai melewati bibir Ini sabda Nabi Maka kita pegang sabda Nabi Yeah. Walaupun mungkin ada ribuan orang Yahudi uh, berjenggot, enggak masalah. Enggak bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada Nabi, Nabi menyuruh kita berjenggot alas alasan Nabi bukan bukan urusan kita. Urusan kita taat kepada Nabi, uh, Nabi. Sama dengan perintah Allah, akibat solat dan dzikir. Diriakanlah solat, dirikanlah solat agar agar kalian ingat aku itu urusan allah agar ingat aku bukan urusan kita kalau urusan kita jadinya gimana? Oh jadi sholat itu biar ingat ya berarti kalau sudah ingat ah ya kan? Apa pemahaman begitu? Pemahaman buruk salah. ya jadi alasan sebuah perintah itu urusan allah dan rasulnya kita jangan ikuti putar ya. Seperti Allah dan Rasulnya oleh wali-wali Nabi SAW melarang kita berpakaian nisbah. Alasannya apa? Sombong. Alasan sombong urusan Allah dan Rasulnya. Urusan kita taat kepada Nabi. Nabi mengatakan, angkat kainmu. Angkat kainmu. Sambil nawa ataknya kita. Alasan Nabi sombong bukan urusan kita. Ya, Nabi sampai mengejar. Orang yang berpakaiannya di bawah mata kaki. Dikejar oleh Nabi Alaihi SAW. Dan beliau mengatakan angkat kain angkat kayu. Ya. Ini menunjukkan di zaman itu oh, Rasul dan para sahabat tidak ada yang isbal. Ada isbal satu dikejar oleh Nabi. Ya. Coba kalau banyak yang isbal, Nabi um, main um, mengejar-kejar kan? Ah. Berarti isbal satu doang itu dikejar oleh Nabi. Alaihissalam. Ini menunjukkan tidak ada yang lain. Kelihatan sendiri kan. yang Islam laki dikejar. Ya. Oh, oh, ada ikan loh uh, itu kan sedikit. Nah, kan sedikit ya. Nah. Nah, lalu orang ini mengatakannya Rasul kakiku cacat. Kakiku cacat agak enggak lurus gitu ya. Kalau aku naikkan kelihatan cacatku, kalau aku turunkan kan enggak kelihatan. Nabi mengatakan ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Ciptaan Allah tidak ada yang buruk. Ini luar biasa jawaban Nabi ya. Jadi sini kita tidak boleh mengatakan buruk kepada orang yang pesek, yang hitam, yang rambutnya muter-muter di situ, ya kan? Karena itu ciptaan Allah dan tidak boleh dirubah. Berbeda kalau memang rusak, gitu. Bibir sobek, bibir sobek, rusak apa tidak? Rusak, maka boleh dijari, karena rusak. Sebagaimana seorang sahabat hidungnya sobek. Lalu ditambal dengan perak Lalu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Lalu Nabi mengusulkan Coba ganti dengan emas Lalu diganti dengan emas Dan tidak berbau ya, Kenapa rusak? Itu Kemudian Pokoknya yang rusak boleh diperbaiki Mata sipit Rusak atau tidak? Tentu tidak Tidak boleh dibelohin tidak boleh dibikin belok. Tidak boleh dibikin tidak sikit. Itu merubah ciptaan Allah. Ya? Hidung persek rusak enggak? Rusak ini orang minda. Kan tidak mungkin. Ya? Hidung persek tidak rusak. Tidak boleh dimancungi. Kulit hitam tidak rusak. Kemudian rambut keriting tidak rusak. Rambut lurus tidak rusak. Maka jangan dirubah. Itu sudah sesuai dengan uh, ciptaan Allah. Nah, satu lagi Umar. Ya. Umar setelah keluar ususnya ditusuk oleh Abu Lu'luh ketika mengimami shalat subuh tiga hari setelah itu beliau wafat. Nah, pas sedang keluar ususnya itu banyak yang nengok, banyak yang nengok. Nah, salah satu yang nengok itu anak muda kainnya sampai di bawah mata kaki. Ya, Umar dalam keadaan usus keluar seperti itu menasehati angkat kainmu. Itu lebih bersih bagi hatimu, lebih bersih bagi pakaian. Ya. sempat semptnya. Ini menunjukkan luar biasa para sahabat dalam masalah pakaian. Ah, hari ini luar biasa kita banyak pesan. Ya, mungkin itu saja Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Silakan. Pak Kertas Manisa. Boleh apa tidak? Pertanyaan kita itu mengenai Manisa terutama apakah merupakan kasus besar, termasuk ini yang disampaikan oleh. Bahkan bukan sekedar Tasyabuh, ia ya haram Maka seandainya Orang-orang Yahudi, Nasrani Orang-orang kafir, pakaiannya enggak ada yang ketat Ye, Ada seorang muslimah pakaian ketat Ya tetap saja haram, jadi haramnya bukan karena tasyabuh Karena e, Bentuk tubuh wanita Termasuk bentuk tubuh kita laki-laki Aurat bukan Aurat, auratnya ada dua Aurat itu ada dua, kulit dan bentuk. Antum jangan beranggapan bahwa aurat itu kulit doang. Jadi kalau sudah menutupi kulitnya, berarti menutupi aurat. Ya, ada perempuan yang kelihatan wajahnya doang, sama telapak tangan. Ya, tapi pakaiannya ngepas banget. Ya, oh kayak lontong gitu ya. Ah, apakah ini sudah menutup aurat belum? Karena bentuk. Betis, Bentuk dengkul Bentuk paha, bentuk dada dan seterusnya Itu semuanya aurat Harus ditutup Harus ditutup ya. Oleh karena itu antum sampaikan pada istri-istri Antun Hati-hati dengan Kaos kaki Hati-hati dengan kaos kaki Apakah wanita yang pakai kaos kaki Sudah menutup aurat kulitnya betul tertutup bentuknya belum tertutup ya kalau mau pakai kaos kaki yang gombrong tapi kan nggak ada kaos kaki gombrong ya kan kayak apa itu ya ah, maka yang pakai kaos kaki jangan merasa sudah menutup allah wanita yang pakai kaos kaki jangan merasa apalagi sholat ya apalagi sholat kan nggak sah sholat terlihat allah lihat kaos kakinya telapak kakinya ah, maka para sahabia nggak ada yang pakai kaos kaki para sahabiah memanjangkan sejengkal para sahabiah mengatakan kalau cuma ditambah sejengkal nyengser sejengkal kadang masih kelihatan urat kami kata Nabi tambah sedikit jangan terlalu panjang gitu. Ya. Nah, berarti pakaian ketat haram. Haramnya bukan karena sesakup tetapi karena memang murni haram. Gitu. Tanya pasal berkaitan dengan kepatiban yang tadi tidak boleh e, menyatu dengan makcuburan. Pertanyaannya adalah terkait dengan beberapa apa namanya argumentasi yang sering kami dapatkan. Bagaimana mengartikannya e, makam Rasulullah dimesti tenteram? Kemudian misalnya ketika kita mendapatkan penjelasan bahwa e, soal Jelas ada kubur kembali bagaimana dengan makam umat surkot dan lubang uh, terasitik yang uh, berada sebelah kanan dengan makam Nabi atau tidak di dalam masjid Nabi? Ya. Mohon sejarah sejarah. Ya bagus tu. Ya. Pertama, di manakah Rasul dikubur ketika beliau wafat? Di rumahnya, ah, di rumahnya Aisyah, di hujrohnya Aisyah. Karena seluruh Nabi dan Rasul Harus dikubur di mana mereka wafat. Meninggal Di dalam rumah, ya di dalam rumah itu dikuburkan Meninggal di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikuburkan Itulah para Nabi dan Rasul Seperti itu Berarti bukan di masjid Bukan di masjid, kan rumah Aisyah bukan masjid Enggak mungkin rumah kok di masjid Meskil ya Rumah Aisyah, ya rumah Aisyah Masjid, ya cuma dekat sekali Sangat dekat sekali Saking dekatnya ketika Nabi di mesjid Menjulurkan kepalanya Lalu disisir oleh Aisyah ketika beliau sedang Ini riwayatan masyur di Bukhari Ya, Berarti Nabi tidak Dikubur di mesjid Sampai Abu Bakar wafat, Umar wafat Dikubur di situ, Utsman wafat Masih di situ, maksudnya Tidak di dalam mesjid Ali wafat, Muawiyah terus Sampai kira-kira Tahun 109 Hijrah. Ketika sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup. Seluruh sahabat sudah meninggal. Ah, salah satu Khalifah Bani Umayyah. Mengadakan perluasan ke arah situ. Tadinya Usman mengadakan perluasan. Tapi selalu ke arah kanan. Atau ke arah depan. Atau ke arah belakang. Ya. Tidak ke arah kiri. Ke arah kiri ya kena kubur Nabi. Nah itulah awal musik. Ah, sebagian ulama, bukan sebagian ya Umumnya para ulama menentang ini Yang paling keras menantu dari Abu Hurairah Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab menantu Abu Hurairah Keras sekali menentang Tapi tidak berdari Ini awal nah, Berarti kubur Nabi tidak di masjid Ini kesalahan dari salah satu kalifah Nah pertanyaan, Apakah dengan demikian Kita tidak boleh salat di masjid Nabawi Aljawab masih boleh Berbeda dengan masjid kita ini Berbeda dengan masjid-masjid Selain tiga masjid Tidak boleh Kenapa kita masih boleh uh, Solat di masjid Nabawi Padahal ada kuburan di situ Karena Nabi bersabda Solat di masjidku ini ah Lebih mulia, lebih baik uh, Dari Seribu kali dibanding dari masjid yang lain. Sabda Nabi ini berlaku sampai hari kiamat. Sabda Nabi ini oh, berlaku apapun yang terjadi di masjid Nabawi. Mau di masjid Nabawi itu berderet-deret kuburan di situ enggak masalah. Karena ini sabda Nabi. Kan enggak mungkin sabda Nabi itu eh, menjadi tidak berlaku. Tetap berlaku sampai hari kiamat. Oleh karena itu, sholat di masjid nabawi, apapun keadaan masjid nabawi, eh, seribu kali lebih baik dari sholat di masjid lain. Ya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyatukan kuburan dengan masjid, dengan berdalil masjid nabawi. Karena itu sebuah kesalahan. Dan sepanjang zaman, ulama ada saja yang mengusulkan. Untuk dikeluarkan, bukan dikeluarkan kuburnya. Tapi perluasan itu stop sampai di situ. Dan ini kan masalah teknis gampang Tetapi selalu tidak berhasil Berhadapan dengan penguasa Termasuk Syahalbani Syahalbani rahimahullah Sempat mengusulkan ya. Tetapi Berhadapan dengan fitnah kaum khawusimi Sedunia kan Ada lagi? Habis? Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.